«Люди, вичікують, що скаже Іванко?» Він, подумавши трохи, почав показувати їм місце, де треба стояти і звідки стріляти. Хлопцем-підліткам сказав, щоб бігли за стрілами. З стін кріпості зрідка прилітали стріли. Ворог давав про себе знати. І звідси теж відповідали. Вже призвичаєлися, даремно не випускали стріл, бо їх було мало». Пильнували, як тільки хтось з'явиться на мурах і випростається, відразу й стріла настигає його. Тепер уже Бенедикт бачив це не хвилинний спалах, смерди спокійно розташовується навколо кріпості. Він гадав, що коли поцілять у Людомира, перелякаються галичани. А вони так само, як і спочатку, настирливо оточують кріпость. Почувши, що Людомира поранено, Теодосій прибіг сюди, де Людомир живий. Біля нього дід дубовик, відповів Іванко. Теодосій пішов до навісу. Дід лічець вже заново перев'язав рани, приклав до них зілля і сидів під голову руками. При появі Теодосія і Іванка замитушився. Йому було приємно, що до нього звернулися в такому великому ділі. Значить, і він помагає воювати проти отих гладких баронів. Теодосія він давно знав і дивувався. Неначе воєвода давав він усім лад. «Тепер Теодосій у нас за найстаршого, ніби як воєвода», прошепотів йому сухенький дідок. «Знаю», – відмахнувся дубовик. «Що? Як?» – тихо спитав Теодосій, – Заспокоївся, уже зі мною говорив, тяжкі рани, ока не буде, витекло, я вишкріб усе, що лишилося, загоїться, а в боці ребро потрощило, та воно засохне. Одного боюся, звірюки ці певно отруєними стрілами вдарили Людомира. Отруєними, спалахнув Іванко. уф, зачекай, піймаю тебе, посварився він у бік кріпості невидимому Бенедикту. Живе, жили?» – відвів добивака від гурту стривожений Теодосій. «Ліки в мене дуже хороші, переборюють недугу. А сьогодні не скажу. Один день зачекати треба». «Один день?» – запитав Теодосій. Не вловив дідусь у Теодосієвих словах тривоги. Хіба він знав, що зараз у Теодосієвій голові робиться? Хіба він здогадувався, яка думка гнітить смердівського баташка? Теодосі розмірковав, чи встигне скоро Бенедиктове військо повернутися в Галич, чи вдасться повсталим вірватися в кріпость. Може, хоч у ночі? Щоб військо не повернулося, засідки треба на лісових дорогах зробити, перерізати їм шлях. «Чи довго вдасться протриматися?» Про це думав зараз Теодосій і переживав за Людомира. Дід Дубовик спокійно відповів «Один тільки день, завтра до вечора, а тоді видно буде. Перенести звідси, Людомира». «Ні-ні-ні», злякався Дубовик, «не переносити, отак нехай лежить, стріли сюди не дістають. Нехай лежить спокійно, бо поворушимо, Смерть прийде. І, хоч розмовляли півголосом, усі, хто був під навісом, почули дубовикову відповідь. Іванко нахилився над Людомиром і запитав Ти чуєш нас, Людомире? Людомир спробував підняти ліву руку. Тобі болить? Через силу поворушив губами Людомир. Тиго досі помітив це і цитькнув на всіх. В напруженій тиші. Мов подих легенького вітерця почули Людомирів шепіт. «Не болить, я встану, завтра я воюватиму». Дід добовик затрусився над пораненим і напівшепотом звелів. «Мовчи, мовчи, отрута в тобі, ворушитись не можна». Людомира залишили під навісом. Теодосій поставив п'ятьох хлопців, щоб охороняли його. І нікого не підпускали. Вранці, коли біля кріпості зібралося ще більше людей, ніж учора, Теодосій ходив з Іванком від однієї купки до іншої і підбадьорював. Не лякайтесь, коли всі гортом, то нічого нам не страшно. Ударимо по гриві, щоб і голова злетіла. Ударимо, весело гукали галичани. У цей час прискакав верхи розпатлений хлопчик і гукнув. Надворищі у Сидислава тіон збирає дружинників, щоб у спину нам зайти. Ця свистка не повсталих. Сюди почали збігатися, піднявся гамір. Хтось кинув небезпечне слово пропали. Теодосій скипів. Хто там крикнув, пропали. Ми пропали. То ще не народився той, щоб нам голову обів зірвати. Гамір ущух. Теодосій оглянувся навкруги. «Іванко!» – упевнено пролунав Теодосії в голос. «Ану, бери сотню людей! Є тут Судиславові закупи?» «Є, є!» – почулося звідусіль. «Біжи з ними, порозмовляйте з тим тюном. Може, він оглух, так ви гучнійше!» Іванко вийшов з кола. «Хто хоче, ходімо зі мною!» До нього посунули люди. «Та що ви з голими руками? У кого копія та стріли сюди?» «Оце добре!» – радісно похвалив він, побачивши, як до нього бігли озброєні закупи. Відібравши чоловік півтораста, Іванко змахнув мечем і побіг від кріпості. За ним рушив увесь його загін. Воєвода промовив бородати дідусь смерть. Йому важко було ходити, і він стояв, зіпершись на палицю. «А що ти думаєш?» – відізвався Теодосій не годніми бути воєводами. — Чи ти розсердився? — голосно відповів дідусь. — Чоловіче добрий. — Та я це й кажу, що воєвода добрий.